Книга Езри Розділ 5 Але пророки Агей і Захарія, син Іддо, пророкували юдеям, що були в Юдеї та в Єрусалимі, іменем Бога Ізраїля, що був над ними. Тоді Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, Встали і заходилися далі будувати дім Божий в Єрусалимі, і з ними були пророки Божі та їм допомагали. В той час прийшли до них Татнай, правитель зарічя, і Шитар Бознай та їхні товариші, і так сказали їм: Хто дав вам дозвіл будувати дім цей і докінчувати цю будівлю? і ще їм сказали «Які-то імення тих людей, що будують будівлю?» Але око їхнього Бога було над юдейськими старшими, тож їм не було заборонено, аж доки справа не дійде до Дарія і доки не прийде письмо в цій справі. Відпис листа, що послав Татнай, правитель Заріччя, і Шетар Бознай та їхні перські товариші – що за рікою до царя Дарія у звіті, що вони послали до нього, так було написано. Дарієві цареві. Цілковитий мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейську країну, додому великого Бога. Його будують з величезного каміння і дерево вкладають у його стіни. І робота ця – робиться старанно і поступає добре в їхніх руках. Тоді ми поспитали тих старших і сказали їм так, «Хто дав вам дозвіл будувати дім цей і кінчати цю будівлю?» Ми їх запитали також про їхні імення, щоб дати тобі знати, записавши імення тих людей, які у проводі в них. А вони відповіли нам, такими словами ми слуги Бога неба та землі і відбудовуємо дім, що був збудований багато років тому, а будував і завершив його великий цар Ізраїля. Тому що наші батьки розгнівали Бога неба, він віддав їх у руки навуходоносора, вавилонського царя, халдея. А він зруйнував цей дім, і виселив народ у Вавилон. Але першого року вавилонського царя Кира дав цар Кир наказ відбудувати цей дім Божий. Та й посуд Дому Божого, золотий і срібний, що Навуходоносор забрав був із храму в Єрусалимі і переніс у храм, що в Вавилоні, цар Кир забрав назад із храму, що в Вавилоні, і передав Шешбацарові, якого настановив начальником і якому сказав «Візьми цей посуд, йди та віднеси його в храм, що в Єрусалимі, і нехай відбудують Дім Божий на своєму місці». Тоді цей Шешбацар прийшов, заклав підвалини Дому Божого в Єрусалимі і від того часу і досі будується він і ще не скінчений. Отже, коли така царева воля, нехай пошукають у царській скрипниці, там, у Вавилоні, чи справді цар Кир дав наказ будувати цей дім Божий у Єрусалимі, і царське процевеління нехай пришлють до нас».